b o ๊กท7เจ็ดสิบเจ็ดบเหตุผลบางประการสาม motivera นอ g o t 3ม motivera n อ g ร t 3ามทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Varför äter ni inte tårtan? Varför äter ni inte tårtan? De chän mångkar lös nån nånka. Jag måste banta. Jag måste banta. De chän inte äter för att mångkar lös nån n å Jag äter den inte för att jag måste banta. Jag äter den inte för att jag måste banta. Varför dricker ni inte öllet? Varför dricker ni inte ö l e t d jag r a måste köra. d jag r a d k r a d e k r a Då m t e ö r d e t e jag köra. Då måste j a ö r a t jag måste jag köra. måste jag köra. måste köra. Då måste jag köra. Då måste jag köra. Då måste jag jag d r a d k e r d e t e j t e j ö r a t t jag måste köra. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Varför dricker du inte kaffet? Varför dricker du inte kaffet? Man yén låtka. Det är kallt. Det är kallt. De kan inte dricka kaffe för man yén låtka. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Varför dricker du inte t e t Varför dricker du inte teet? De har inte nåt nöta. Jag har inget socker. Jag har inget socker. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาตาลค่ะฉันไม่ดื่มชาเพราะว่ r ไำไมนคไม่ารน้ำนไมดืเพราาไมค่ะไม่ดาฉันไม่ดไฉันไม่ดไ้ั่ด้ั่ค่ะ Jag har inte beställt den. Jag har inte beställt den. De är inte. De är inte. De är inte. De är inte. De är inte. De ä inte. De r i e De n t är inte. De ä n t e r inte. De r inte. De är i t e d r n t är i t De inte. De ä t e r t e De n t inte. e ä t e r inte. De inte. De r i e d t är i t De n t e De är inte. De är inte. De är r i n r ä t e r n i inte. De t t e t Varför äter ni inte köttet? Då är jag mängsvislad. Jag är vegetarian. Jag är vegetarian. Då är jag mängsvislad. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian. Jag äter inte eftersom jag är vegetarian.